Meditațiile Ritei, de Willie Russell, traducere și adaptare radiofonică, de Florian Pitiș. Da, imediat, imediat, imediat. Imediat, imediat, imediat. Da? Da, încă mai sunt aici, bineînțeles. Pentru că aștept să vină femeia de la Universitatea Populară. Da, bineînțeles că ți-am spus, iubitoș, sper că nu te-ai apucat să pregătești masa, nu doar ți-am spus că o să întârzie. E, da, da, dar probabil că după aia o să mă duc pe la cărciumă. Va trebui să scap de amintirea încercărilor, cine știe, care. femei tâmpite de a de în lui Henry James. Sau o mai mai fi firândă, asta scatemă de studiu. Oh, Doamne, Dumnezeule, de ce mi-ai filat eu și asta pe cap? E bine, bănesc că am făcut asta doar să am bani să-mi plătesc băutura. Ai dreptate, ai dreptate. Ce e să spui că ești hotărât să te duci la cărciumă? N-am nevoie de nicio hotărâre să intru într-o cărciumă. Ascultă, trebuie să închid bate cineva la ușă, Să nu mai târziu, da? Da, bun, în regulă, îți promit, doar câteva halbe. Patru. Da, intră! Da, bun, e clar. Da, da am înțeles, nu e nevoie să iei iar. Da, am auzit lucrurile astea mie... Intră! Da. Da, bun, știu, știu, știu că mai... Da, doar ți-am promis, înțelegi, mă și pe mine că... Da... Intră! Da! Da, bun... Da... Da, Lasem de... Lasă-mă pe mine să vă... Bun, la revedere! Da, te-ai intra intra, intra, intra, Să intru, nu? Clar, da, sastră o, o pui la punct! Dar eu de am văzut! să la punct! să o faci, să o faci. Într-o zi, o să -o și o să ții, așa, o veșnicie. Și neorocitul de afară nu -o, poți să tu o să să intre și tu nu o să fie Sunt sală, să ieși! Sunteți... Ce, e... să Poftin? Ce? E bine, sunteți... Sunt e... Ce? Pictura asta, nu? Da, cred că e drăguță. E foarte erotică. De fapt m-am uitat de adevărăr câțiva ani bun, dar da, cred că este erotică. Aici nu e pe crezută. Astea nu sunt erotice. Vreau să spun că atunci când individul a pictat asta, nu crezi că vrea să excite oamenii? Da, probabil, probabil. probabil. Pariez că asta a vrut. Dar da. nu pictezi tablouri de astea doar așa să de admire oamenii, cum ai dat cu penzula. Dar cred nu? că ai dreptate. Așa era pornografia pe atunci. Un fel de doar pentru bărbați. Numai că pe atunci trebuiau să o țină sus și tare că nu e erotică. Așa că au făcut-o religioasă, nu? Tu nu crezi că e erotică? Eu cred că e foarte frumoasă. Dar nu te-am întrebat dacă e frumoasă. Termenul de frumoasă cuprinde multele sentimente pe care le-am eu privitoare la această pictură, printre care și pe acela că, da, este erotică. Ai multe ca mine? Poftim? Ai multe studente ca mine? Nu, no, nu, no, nu... No. Am fost la dracului de surprinsă că m-au ales tocmai de mine, știi? Nu cred că ar fi făcut-o dacă era vorba de o universitate adevărată. Ai... Universitatea populară e cu totul altceva, nu? am mai experiență decât dumneavoastră în privința asta. E prima mea colaborare cu Universitatea populară. Mm. Ei, la se consideră că aici ai parte de o categorie de studenți mult mai îngăduitoare. Aha, diplome pentru spălători de vase. N-ai vrea um, să stai jos? Nu. Poți să fumezi? Tutun? Asta a fost o glumă, nu? Nu vrei și tu? Nu, mulțumesc. Eu, eu nu fumez. Am jurat să nu mai fumez, așa că... Dar nu te spunim noi! Juri? Pe cinstea mea de fostă cercetașă! Oh. <laughs> Hai că nu-mi place să fumez de una singură și se pare că mai toți s-au lăsat acum, mulțumesc, da? Mulțumesc. <laughs> Le frică de cancer! Toți suntem că niște lași! Chiar așa? Da! <coughs> Poți să să-ți ofer... <coughs> ce de băut? Da, ce? mi Ai grijă cu asta că se distruge celulele nervoase! Ai și așa ceva? Apa? Da, merge. care asta cum e? Care? Um... ah Sfârșitul clanului Hauer? Da, sună groaznic, nu? Ian Forster. Forster? A, da. Forster. Cum e? Ți-am prumut? citește ai, bine, o să mă uit eu prin ea. Dacă las totul baltă să știi că ți-o trimit prin poștă Să lași totul baltă? De ce să lași totul baltă? Aș putea doar, aș putea hotărâd că e o idee, e prea la fix Bine, dar dacă deja îți trece prin cap să lași totul baltă, noroc Atunci de ce te-ai mai scris? Pentru că vreau să știu Ce să știi? Totul Totul? Da păi, nu-i cam mult Și cam de unde-ai vrea să începe așa? Acum sunt studentă, nu? Da. Trebuie să dau examene, nu? Da. Va trebui să învăț despre toate, nu? Da. Uite, e ca și cum ai la televizor, nu-i așa? Um, și te uiți la un balet sau vezi o operă și spui că e o prostie fără margini. Ca așa și este. Dar asta pentru că nu înțelegi. Și îl închizi și spui, dă le în paștele de prostii. Așa faci tu? Da, dar n-aș vrea. Eu vreau să văd. Nu te supără ca în jur? Da, nu, da, da, da. Tu în jur? Fără pauză. Uuuh, vezi! Cei din clasele educate știu că astea sunt doar morbe, nu așa? Doar masele nu înțeleg. Eu fac asta doar așa, din când în când ca să șochez, știi, când sunt la salonul de coafilor, acolo lucrez. Mm -hmm. Atâta câteodată, câte nu mi se rupe destul de tare, nu-i <laughs> de-ama Da, mi -nchipui, mi, -nchipui, mi -nchipui. Dacă aș fi avut al meditator, n-aș mai fista. Ce fel de al meditator? Unul care se strâmbe din afra, în jur. Bine, unde că eu nu strâmb din Nu mm, știu, te puneam la încercare. Mereu faci teste de-astea? Nu. Doar atunci când sunt nervoasă. Mm, și acum am ieșit? Foarte bine. Zece pe linie. tu clasă cu cucundură. Îmi place camera asta și îmi place fereastra aia. Ție-ți place? Ce să-mi placă? Fereastra! Fereastra aia? Da. Deseori nici nu o bag în seama, dar uneori simt o nevoie urgentă de a arunca pe cineva pe acolo. Pe cine? Un student sau de obicei o studentă. Ahoi, ești țăcănit, nu? Na, probabil. Nu trebuia să faci un examen? Mai e nevoie. Vorbesc prea mult, a, nu? Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, știu, știu că vorbesc cam mult, dar nu, ce nu. să fac dacă acasă nu prea vorbesc aproape deloc și... plus de asta nici n-am prea des ocazia să vorbesc cu cineva așa ca tine. Ce te supără? Te-ar ceva dacă m-a yeah. no. no, Nu. Nu, nu m-a supără. Ce e asonanță? Asonanță este o. poftim. No, de. asonanță! Este un fel de rimă. Cum să-ți explic ea să mă înțelegi mai bine? Uh, îl știi pe iți? Iți! <laughs> Depozitul de vinuri! <laughs> nu, iți poetul! Ah, nu. Poetul Hitz are o lucrare intitulată Lebedele sălbatice la cul. Acolo el rimează cuvântul lebede cu cuvântul repede. Acesta este Înțelegi? un exemplu de asonanță. Aha. Adică atunci când greșești, rima. E bine. Da, eu nu dar că... nu m-am gândit una nu academică. Putem spune că este atunci când greșești Rima, numai că o faci cu un scop anume pentru a obține un efect. Rebele, ah, Doamne, sunt o groază de lucruri pe care eu mă cunosc! A, și vrei să le știi, pe fata. Da! Bun, hai să începem! Cum te numești? Rita! Rita? Păi dai spune doamna! S. white! Ia, ia, ia, unde e amai! Poftim! Ia. A, SS. Um, da, da, da, da. Um, ăsta este de la Susan, știi de fapt? Susan este numele meu adevărat, l-am schimbat în Rita. M-am botezat singură Rita. De la Rita me brau. De la Rita me brau? De la Rita me brau. Cine o știi? Nu. No. Aia care a scris Jungla Fructelor Rubinii. zi? Cine ai citit-o? Nu. No. Cum? E o carte fantastică. Vrei să ți -o dau eu? m interesa foarte mult. Perfect. Poftim! Mulțumesc. Pe tine cum te cheam? Frank. Ah, Frank. De la Frank Sinatra? Nu, nu, nu. Sau de la Frank Harris? Nu, nu, nu. De la niciun Frank. Ei, precis, părinții ți-au spus așa după cineva ce Nu, le... nu, no, no, niciun oh, cap. Știi pe Frankness, fratele lui Elliot. Fratele lui Elliot? Vrei Nes, știi? Fratele lui Eliot. Eliot Nes. faimosul sticlete din Chicago. la care l-a prins pe Al Capone. A, nu bine, bine, nu, când ai spus Eliot, eu m-am gândit la poetul. e seriot la... Ai bine. citit ce a scris asta Eliot? Da. Tot? Tot. Absolut tot? Până la ultima silabă. Pe cuvânt? Nu am reușit să termin nici măcar un singur poem. Am încercat să citesc chestia aia pe care a scris-o el. Um, um, J. J. <laughs> Alfred Prafrock. J. Alfred Ce? J. Alfred Cred că o să-ți timpul că titlul exact al lucrării este J. Alfred Prafrock. J. Arthur Prafrock este cu totul alte persoane. Da? da. Nu m-am gândit niciodată la asta. Uf, câte mai am de învățat! Ești coafeză? Da. Și ești o coafeză bună? Ei, sunt când vreau, dar de cele mai multe ori nu prea vreau. Mă calcă pe nervi. Cine? Muierile! Nu o să-ți vorbească niciodată de lucrurile cu adevărate esențiale. Până și pensionarele sunt la fel. Vine câte una și nu-ți spune că poartă aparatul în ureche. Tu începi să o tunzi și rezultatul încă o bunică surdă la noapte. Pentru că întotdeauna tai firele de la aparatele astea, știi? <laughs> și lobul Nu se pare că munca o muncă plină de Exact, așa și este. Dar și ele vor prea multe. Ei intră în salon și peste oră speră să iasă de acolo alte persoane. Eu le spun mereu că sunt coafeză, eh? Coafeză, nu chirurg estetic. Știi? Muierile alea care vin să se coafeze, vor să se schimbe. Dar dacă vrei să te schimbi, trebuie să o faci din interior, nu? Adică așa cum fac eu, nu? Ce crezi că o să fiu în stare? Nu știu, asta depinde de tine, de cât de hotărâtă ești. Dar spune ești absolut sigură că dorești în mod serios să înveți? Oh, sunt teribil de serioasă. <laughs> Ascultă eu și cum mă cam fac de râs. Dar sunt, într-adevăr, teribil de serioasă, pentru că nu prea inspir eu încredere, dar tare aș vrea să inspir. Pe cuvânt, alo, de ce te uiți așa la mine? ce eu cred că ești minunată. Eu cred că ești primadiere de aer proaspăt care intră în încăperea asta de ani de zile. Alo, acum cine te face de râs? Dar ce nu ești în stare? Să recunosc un compliment? Hai, lasă-o La unde? Hai! Nu face pe prostul că știi bine ce vreau să spun! Nu, nu, Ce-aș dori eu să aflu este ce te-am pins, așa. Deodată, să faci asta. Ce? Să vin aici? Da. Oh, păi, nu fost chiar așa, deodată. No. No. Mi-am dat seama de foarte mult timp că eram uh, cam alături, cu drum. Înțelegi? Eu am 26 de ani. Nu aș fi putut să am un copil până acum. Toți așteaptă asta. Bărbatul meu, Denis, sunt sigură că crede că sunt stearpă. Tot timpul mormeie. Lasă mi pastilele, hai să facem un copil! Eu i-am spus că nu mai iau pastile doar așa ca să-i astup gura, dar încă le mai iau. Înțelegi? Pentru că eu încă nu vreau să am un copil. Adică eu vreau mai întâi să mă descopăr pe mine. Înțelegi? Înțeleg. Vezi, ai mei nu sunt în stare ei. Ei cred că m-am scrântit. Eu am încercat să explic lui Deni, dar cred că e cam săracul Duhul să rămână asta între noi. Nu, nu, nu, nu, nu Nu e așa, nu, nu e orb, adică nu vrea să vadă. Înțelegi dacă citesc sau văd ceva mai altfel la televizor, imediat își iese din minți. La început îi spunea mereu să nu se amestece, dar când am văzut că nu ajută la nimic, atunci a trebuit să-i explic. He, și am încercat să explic că îmi doresc și eu un mod de viață mai bun. De ascultat, m ascultat, dar n înțeles nimic. Pentru că, la sfârșit, mi-a spus că e de acord cu mine că am putea să începem să economisim ceva bani ca să ne luăm o casă nouă în Frombie. Păi chiar dacă ne aș dori o casă nouă, nu m-aș duce să stau în Frombie. Eu urăz groapa aia! Da. Apropo, unde stai? În Frombie. <gasps> mai vrei un rând. Uh, uh, um. Te deranjează dacă eu mai întorc unul? Uh, nu, ție o -ți omoară celulele nervoase. Tare mi-e teamă că ale mele sunt moarte de mult. De fapt, când o să încep să mă înveți? Ce te pot învăța eu pe tine? ho oh, de toate! De toate. Bun. Uite, o să închei un târg cu tine. Am să-ți spun tot ce știu. Dar pentru asta va trebui să-mi juri? Că n-ai să mai dai niciodată pe aici. Înțelegi? Eu niciodată n-am... Eu, de fapt, n-am vrut să mă ocup de cursul asta. A fost o mare greșeală din partea mea, că am acceptat ce mi s-a propus. Și văzându-te pe tine, suspiciunile mele au fost confirmate. Nu, nu, nu, nu e vina ta, e numai... Ghinionul de a fi dat peste unul ca mine, că problema este și asta rămâne între noi și între acești patru pereți. Eu sunt un profesor îngrozitor. Bine, chestia asta în general nu prea contează pentru cea mai mare parte a studenților mei, dar dreptul îngrozitori. Iar cealaltă parte a studenților se descurcă și fără mine, dar numai că tu ești altfel. Tu vrei multe și eu nu sunt în stare să ți-l ofer. Tot ceea ce știu eu, și aici ascultă-mă cu mare atenție, este că nu știu absolut nimic. Și nu-mi plac cursurile! cursurile. Nu-mi plac! Nu, Doamne, niciodată mai sunt și cursurile astea de la Universitatea Populară. Mi se cere să predăm exact în perioada în care sunt cârciurile deschise. Nea, oare! Acolo la cârcium aș putea fi un profesor extraordinar. Patru halbe de bere și sunt mai spiritual ca Oscar Wilde. Cu îmi pare rău, mai sunt și alți meditatori. Îți găsesc pe cineva, îmi pare rău. Dar mai sunt și alți meditatori, ți spus, meditatorul meu, nu vreau altul! Dar tu creier, meditatorul meu, nu vreau altul! A! spus, nu vreau să fac asta! De ce te de capul meu? Pentru că Ești un artist bețiv, țăcănit, care vrea să-și arunce studenții pe fereastră și îmi place. Nu ești o stare să recunoști un compliment? Crezi că poți să-mi ai Săptămâna viitoare aduc cele și te tund. Săptămâna viitoare nu vii aici. Ba, fi jos să te tund. Nu mă tund. Vrei sombling? Hal în ăsta? În ce hal? Ca un de la geriatrie. Mă prin camera asta, cum ți-ai făcut o cameră ca asta? Nu mi-am făcut -o. eu pur și ah. simplu m-am mutat în ea, restul s-a întâmplat de la sine. Da, da, asta pentru că ai gust, da, e, că ai gust, dar asta că într-o să am și eu o cameră ca asta. Uite, nimic nu-i aiure aici, toate sunt la locul lor, e o, e o haramă bună, dar o haramă bură perfectă, ca și cum tot ce ai pus în ea Parcă trebuia să crească acolo! Uuuu, n-ai băul nimic, nu-i așa? Nu! No. Din cauza mea? De ce am spus în domnul trecută? Pentru Dumnezeu, ce crezi că m-ai reformat? Pe, nu vreau să te reformez. Poți să faci tot ce-ți place. Îmi place gazonul de aici. Vara stau pe el. Cine? Cei care vin mereu pe aici. Studenții adevărați? Da, la prima rază de soare tot zboară acolo. Să citească și să studieze! Să citească și să studieze pentru Dumnezeu uita. Dar ce crezi că sunt făpturi umane? Studenții adevărați nu o citești și nu o studiază! ce spui? Nu, nu, nu, grumezi, grumezi. Citești și studiază, uneori. <hă>, știi că arată exact cum mi am imaginat eu că trebuie să arate o școală publică, știi? O școală cu internat. Când eram mică... Cel mai mult și mai mult asta mi-am dorit să stau și eu la o școală cu internat. Doamne, Dumnezeule, de ce? Nu știu, așa îmi suna mie, școală cu internat, înțelegi, cu un bufet, cu o supraveghetoare, cu preparatori și cu perechi de puști, John cel mare și John cel mic. Când i-am spus asta odată, mamei a spus că mi s-a tăiat maioneza. Pentru Dumnezeu, ce înseamnă să ți se taie maioneza? Redusă mental! Trebuie să o țin minte. Ha. Primului student care mă va întreba dacă Izobela Archer s-a făcut de masochism protestant, o să-i spun că i s-a teat rău de tot, maioneza! Oh, nu, nu se poate, nu poți să spui una ca asta! De ce nu? Ei, nu poți, uite așa, în gura ta sună teribil de afectat! Teribil de afectat? Bineînțeles, dacă o să spui asta studenților adevărați, o să creadă că ți ai s-a tăiat... mai da, da, maioneze, maioneze <laughs> Doamne oh. Dumnezeule, Rita! <laughs> De ce nu te-ai făcut o studentă adevărată, Nu, no. după școala pe care am făcut-o. De ce a fost o școală proastă? Aaa, nu, nu. Nu, normală. Atât tot. Și foarte plictisitoare, știi? Cărți rupte, geamuri sparte, cuțite, casturi, asta peste tot, chiar și în cancelarie. Profesorii făceau tot ce puteau. Ne spuneau mereu că dacă ne ținem de carte, șansele noastre sunt mult mai mari. Ai, Iura. Tot era bună numai pentru scrifosit! Păi dacă mă țineam eu serios de carte, <gântu -i> m-aș fi deosebit de ai mei. Și asta nu e îngăduit. Cine nu îngăde? Ai mei, familia, prietenii, toți! Așa că singura concluzie pe care o poți trage despre școală e că nu e de niciun folos. Da. Ei, mă rog, până la urmă, ajungi să te pricep la muzică, la haine, știi cum să-ți alegi un prieten, Înțelegi adevărată, ale calităța, ale vieții. Eu una nu le-am luat pe toate de bune. Vreau să spun că mereu îmi suna ceva în cap spunându-mi că s-ar putea să le fi învățat pe toate greșit. Dar îmi un alt disc sau îmi cumpăram o altă rochie și nu mai îmi făceam probleme. Întotdeauna există ceva care te face să uiți. Întotdeauna ai un alt club la care să te duci. Un alt individ pe care ai pus ochii. Glume, bancuri cu fetele. Până când într-o zi te trezești și spui, asta e tot? Asta e absolut tot ce pot spera eu de la viața asta trecătoare. Asta e momentul crucial. Asta e momentul în care. Te hotărăști dacă să schimbi iar Rochia sau să te schimbi pe tine? Tentația cea mare este să te duci și să-ți schimbi Rochia, nu? Pentru că e mult mai simplu, pentru că nu te costă nimic, pentru că nu deranjează pe nimeni din jurul tău și asta pentru că nimeni nu vrea să te schimbi tu, Și tu ai reușit să rezici la tentația de a-ți schimba Rochia? Tu n-ai rochi? Ia! Ia de 12 luni nu mi-am cumpărat una nouă și nici n-am de gând să-mi cumpăr. Până când nu iau primul examen. Atunci o să-mi cumpăr eu una adevărată. O rochie de aia pe care o vezi doar pe o femeie educată. Una care știe deosebirea între Jane Austen și Tracy Austin. Hai, gata, cu vorba, poftim la lucru. No. E, bine, e lucrarea pe care mi-ai scris-o despre... Jungla fructelor rubinii? Da, jungla fructelor rubinii este... este... Derahat? Nu, este o lucrare descriptivă, o lucrare în care faci doar aprecieri. Ceea ce trebuie să înveți tu este critica. Și care e diferența? Nu. Trebuie să ai mereu în vedere faptul că un act critic este un act pur obiectiv. Trebuie să se bazeze pe referiri la critica literară oficială. Trebuie să fie abordat aproape ca o știință. Critica nu este niciodată subiectivă și nu ar trebui confundată cu, cu simpli adrecieri, cu interpretarea partizanului. În critică nu există loc pentru subiectivism, pentru sentimentalism, pentru... Ah, văd că a adus cartea înapoi. Ce părere ai despre sfârșitul clanului Howard? E de rahat! E derahat! De -hat. Hat! Și pe cine te să-ți mă rog în afirmația pe care o faci pe criticul Efa Lewis? Pe mine. De ce spuneam, eu este subiectiv! Asta cred eu! Cred că sfârșitul al lui Howard de am Forster este derahat! M-aș putea să te întreb de ce crezi că este de derahat, am închis citatul? Da, am să-ți spun. Este derahat! Pentru că individul care a scris cartea asta era un puturos. Pentru că jumătate din carte nu am fost în stare să o citesc. Pentru că nenorocitul ăsta de E.M. Forster spune Citez! Pe noi nu ne interesează săracii. Am închis citatul. Eu uite, de nu m-am mai obosit eu să-l citesc, de aia. că nu-mi interesează săracii? De aia. Eu, da, dar el n-a scris despre săracii. Când a scris el cartea, condițiile de viața ale săracilor din țara asta erau groaznice. Oh, oh. Și ce? Vă s că puțin i pasă nenorocitul de le de fată? Forster! Da, da, da, da, nici nu mi pasă cum îl cheamă, dar ce acolo în turnul lui de filde și funea că puțin pasă! pază Nu poți interpreta pe el dintr din punct de vedere marxist. De ce nu? Înainte de a merge mai departe cu discuția asta, dăm deoparte orice sentimentalism, orice subiectivism. Dar n-am fost sentimental! Ai fost! N-am citit cartea pentru că doreai ca pe Ian Forster să-l intereseze săracii, dar, dar literatura poate ignora săracii. Dar e imoral! Amoral! Tu ești cea care dorește să afle, este așa? Tu ți dai seama ce notă ai luat la examen dacă l-ai abordat acolo, astfel pe Ian Forster? Ce notă? S-ar să ai unul sau 2 la sută șanse în cazul în care examinatorul apreciază o anumită calitate dubioasă a actului tău critic. Care? Conciziunea Da, e foarte bine. Eu am urât cartea asta să știi. Ce, nu ne putem ocupa de altceva? Ceva care să-mi placă, ce? Bine, dar lucrurile care-ți plac ție, nu vor constitui în mod obligatoriu și tema viitoarei tale examinări de la Crăciun. Dacă ai de gând să înveți în mod serios ceva, Va trebui mai întâi să-ți disciplinezi mintea. Ești însurat? Suntem portind? Ești cum arată nevasta ta? Are vreo importanță soția mea? Păi asta tu, știi? Că tu te însurat cu ea. E soția mea, nu are nicio fel de importanță. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Ne-am despărțit, în regulă. Îmi pare rău. De ce -ți? Îmi pare rău. Îmi pare rău că te-am întrebat. Și că am fost nasoală de aia, de ce îmi pare rău? Problema cu... de ce m-ați despărțit? Vrei să iei note bune, nu? Când o să-ți ca tema Forster, o să trântești un eseu despre căsătoria lui Frank? Vai! Nu lua așa! Pe mine mă interesează, atâta tot! Hai, spune. E bine, ne-am despărțit, Rita, din cauza literaturii. Ce face? Într-o bună zi, soția mea a scos în evidență faptul că timp de aproape 15 ani, produsele mele poetice au avut ca tema exclusiv perioada în care ne-am descoperit unul pe celălalt. Și atunci. Tu ești poet? Am fost. Și uite așa, plecând, soția mea mi-a oferit o temă nouă, tema despărțirii. O femeie nobilă, soția mea, m-a părăsit pentru binere literaturi. Și ce s-a întâmplat? A avut dreptate. Plecarea ei a însemnat un mare beneficiu adus dus Ai scris multe poezii bune. N-am mai scris nimic. Ce, ai înghițit gălușca? Nu. No. Ai înghițit gălușca? Nu. No. Da... Nu, no, cu asta basta, cu asta basta. Oamenii nu se despart din cauza unor lucruri de astea, din cauza literaturii. Posibil, Rita, dar așa mi-a rămas mie în cap. Ai fost un poet faimos? Am vândut câteva cărți. Restul în momentul de față sunt retrase din librărie nu dai și mie să citesc? Nu, nu, nu. Nu, nu să plac. A, o să-ți placă. A, unde știi? E genul de poezie pe care nu-l poți înțelege decât dacă se întâmplă să posezi cunoștințe vaste în domeniul referirilor literare. Yeah. Yeah. Oh, și acum stai singur? Alo. Ce? Întrebam doar. Ah. Nu. Stau cu o fată yeah. O fostă studentă oh. Julia o cheamă E foarte atentă, foarte îngăditoare, M-admiră enorm Și cea mai mare parte a timpului Și-o petrece băgându-și capul în cuptor Vai, Încearcă să se sinucidă? Îi place să se uite cum se coace ratatui. Ce? Rata Rata tu. Cum chiar de ce înseamnă? de fapt Giulia are botezat o economie la spălat vase, că mâncarea asta poate să zacă în cuptor în același vazile în trești care la noi în casă, oricum N-are de ales asta. De da, să... ce vrei să spui că nu ai vasele? Da, una dată și nu cu asta speli. basta. dar de ce nu le spui? Cu asta basta. Doamne, Dumnezeule, dacă basta. ai fi cu mine și ai lăsat vasele nespălate, n-ai ne mai călcat la ta pe acasă. Oricum da, urit, ce crezi că aș mai lăsa eu vasele nespălate dacă aș fi cu tine? Ei, măre Ah. Nu văd încredere, mulțumesc, da. Dar mi-e teamă că o să descoperi cu timpul că sunt mult mai puțin șmecher decât par. Uh, cum pot spune-mi lucrurile de deștepte? Ce mi-ar place și mie să vorbesc așa. Mi-e strălucitor. Este, este extraordinar. Este fantastic. Hai cum sfârșitul, Crown forță, Forță, să forță. Nu place să discut cu tine, cu tine. Păi vezi, e grozav când discutăm, uite așa. Aici cred eu că greșesc ei și în școală, înțelegi? Adică discută ce discută și apoi, ne, doamne, sam, îți rândesc o lecție. <gâng> -i> Țin -i minte, eram odată cu învățătoarea și ne plimbam așa prin afara școlii. Și eu eram printre cei din coada șirului. Și chiar acolo, chiar acolo, lângă drumul nostru, am văzut o pasăre fantastică. Era plină, plină, toată de culori. Eu am vrut să stric și să-i spun Doamnei. Dar puștoaica de lângă mine m-a tras de mână și mi-a spus Dă-și dracului din gură, chiar ne pune să scriem uneseu. Da, Rita, asta facem noi, se spune educație. Da, dar deci ce crezi că am dat o în bară cu educația dacă mai discutăm? -ți? Tu în încăperea asta acum 20 de ani. Nu cred că mi-ar fi dat mie drumul să intru aici la 6 ani. Lasă-mă că știi bine ce vreau să spun. Știu. Dar nu suntem acum 20 de ani. Suntem acum. Și tu ești acolo? Iar eu sunt aici. Mm. Și te afli aici pentru a fi educată? Da. Mm. Să-mi aduci aminte mereu de chestia asta? Da. Aici acum forță. tu. Da. Forță. lasă mă faci! Tu ai spus că trebuie să te duc, nu este așa? Tare, mi-e teamă că asta o să însemne o groază de muncă. Cu greu putem spune că ai o bază în școală, că nu ai dat un examen în viața ta. A dau o minte flămândă nu înseamnă automat și garanția succesului. Perfect, dar nu-mi place sfârșitul nenorocitului de clan Ha Atunci te la ce place și economisești în timpul meu prețios. Du-te și schimbă roche, așa o să mă duc la cârciuma! Ha pui piciorul în braț! Am așa să-l Să știi că ești impresionant când e Forster! Bine, bine, Forster, Forster um, che Forster folosește mereu expresia mai lega No. Ne suggeria che io in realitate era un electrician ratat oh, ah. In analisi di Forster, non vise mare aiutare consultarea consultare de tavolo desigurante hey, back right, right. Asta, pe Dumnezeu meu, nu mă atinge nici măcar atât! Perfect! Trebuie să-mi spui motivele! Au, da, da ce serios! E adevărat, astăzi n-am băut nimic, de asta sunt așa. Mm. Hai, stai jos! Da. Rita, ce este asta? O bucată de hârtie. Este eseul tău. Oh, da? O glumă, e așa? Nu! Nu-i nicio glumă! Rita, pentru Dumnezeu, cum poți să scrii un eseu despre Ian Forster, făcând referințe aproape totale la, la, la Herod Robbie? Păi n-ai spus tu să citești și alți autori. A, va, tu, citarea altor autori îi va impresiona pe examinator. Am spus referirile la alte opere literare. Dar tare că examinatorul, bietul el, să fi citit romane polițiste precum o piatră pentru denisișa. Hai ghinionul lui! O să fie ghinionul tău când o să se arunce hârtia. Dar de ce? Cum adică? Asta o să fie răsplata? Adică asta e dreptate după tine? Datorii desficțiune nu s a fi un om citit. Credeam că cititul înseamnă un lucru bun pentru oricine. Păi înseamnă, înseamnă, înseamnă, numai că lectura trebuie să fie selectivă. Un punct bun pentru tine menționez pe undeva pe aici. Uite, fii și iubiți. Pe asta că nu ai citit-o. Săptămâna asta am citit-o și pe asta, am citit și Harold Robbins și am citit și cartea aia fantastică, aia mortală. Cum îi spunea? Ah, cum era? Um, suna teribil de pervers, cartea aia scrisă de individul ăla englez. Care englez? La, ăla care seamănă cu Noel Coward... Uh, uh, a Somerset Moa! O carte perversă de sănă să Nu, nu, nu, nu era perversă, era grozavă, numai titlul era pervers. Anul, cătușele umane? Aaa, asta e! Nu sună pervers? Aaa, deci ai citit trei romane săptămâna! Da, da, n-am prea avut ce face la salon. Și dacă te-aș putea să faci o comparație între aceste trei cărți, ce îi spune? E, toate sunt bune în felul lor. Bine, dar ești în stare să vezi diferența dintre cartea lui Harold Robbins și uh, celelalte două. În afară de faptul că e cam americanească. Da, în afară de faptul că este cam uh, americanească. Da. Um, uh, uh, celelalte două cărți uh, sunt. Um, um, sunt mai stilate. Da. Dar toate sunt cărți, nu? Da, pare a fi sub impresia faptului că toate cărțile înseamnă literatură. Și nu înseamnă? Nu. E, cum poți să dovedești asta? Păi bine, dar... Oricine și poate da seama de asta. Da? Da. da. Dar cum să-ți dai seama? Dacă nu știi... Că asta trebuie să învăț eu nu... Doamne, doamne, cât sunt de ignorantă! Nu, nu, nu, nu, nu, nu ești ignorantă. E mai o problemă de a deveni ceva mai plină de discernament atunci când selectez materialul pe care doresc să-l studieze. Aaa, ce vrei să spui că n-am gust? Nu nu, nu, nu, nu. Vrei să spui că n-am gust? Că gust. Nu, nu, Lasă, spune că n-am gust. Lasă, spune că nu mă supăr, nu mă supăr, că doar de-aia am venit aici să-mi văd. Foarte bine, n-am gust. Mintea mea e plină de gunoaie, nu-i așa? Bun, e nevoie de o curățenie generală. Gata. Jur. În viața mea n -o să mai citesc vreo carte de Harold Da, Dar citește, Vai citește, nu? citește pentru Dumnezeu! Citește, dar nu le menționa la examen! Ah. Vrei să spui că toate sunt bune și frumoase dacă te duci afară și te smotocești cu băieții dar acasă nu spui nimic de asta? Probabil că asta voiam să spun.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 seul despre forță, nu înțeleg despre ce vorbește. Mă nebunește, nu știu despre ce e vorba, nu mai legătură legături, nu mai legături al dracului de plictisitor, nu înțeleg nimic, nu de niciun folos, nu suntem să întreruptă. Înțelegi, o să, să înțelegi, înțeleg. o să. Bun, bun, bun, gata, gata, gata, gata, bun, în regulă. Nu no. crezi că l-am putea lăsa o clipă în pace pe forță. Oh, cu mare plăcere. Da, pentru că aș dori să discutăm puțin chestia asta pe care mi-ai trimis-o. Da? Care? Eseul tău despre Per Care Ca răspuns la tema, sugerați cum ați rezolvat dificultățile de montare inerente unei puneri în scena pieselui Ibsen Per Gint. Tu ai scris citez, faceți-o la radio. Am închis citatul. Exact. Ei bine? Ei bine? Nu, să să pară puțin cam nai din partea mea, dar consideram că ar fi să-mi trimitem un ceva mai uh, consistent. E, asta e tot ce am putut să fac săptămâna. Asta. Am fost ani de ocupată la salon. Când tu scrii lucrările la salon? Da. De ce? Deni se jucărește de moarte dacă lucrez acasă, așa că nu o să-mi pierd eu timpul să explic. Nu, nu pot să cumpăr mereu lucrări atât de subțiri. Da, de ce? E greșit? Nu mi-e greșit, este Dar da, știu că este puțin cam scurt, dar uh, să știi că asta am crezut eu că este răspunsul potrivit. Este o bază pentru argumentație, Rita, dar unei singure propoziții cu greu îi putem spune un SEU. Știu, dar n-am avut timp săptămâna asta, înțelegi, așa că absolut toate ideile care mie mi-au trecut prin cap, uite, le-am le-am, le înghesuit acolo, într-o singură propoziție. De, de, de, ajunge. Dar n-ajunge! Da, de ce? Pentru că n-ajunge, pur și singur. Ei, de. dar chiar tu spuneai, nu? Că mai bine să scrii un singur vers de poezie adevărată decât o mie de pagini de proză de mâna a doua. Da, dar tu ha -ha. nu scrii poezie! Da. Ceea ce încerc eu să te fac să înțelegi este că examinatorul, bietul de el, oricine ar fi el, va dori ceva mai mult decât faceți-o la radio, am închis citatorul. S-a așteaptul a girl with go by. Ești a devenit un fel de obicei. De câte ori intri în căperea asta, faci orice, numai nu te apuci imediat de studiu. Nu poți veni și tu odată pregătită pentru un lucru. Unde-ți este eseul? Nu l-am. Nu l-ai făcut? Nu l-am. L-ai pierdut? E scrum și cenușă, la fel și toate cărțile lui Cehov pe care mi le-ai dat. De ce s-a întâmplat? De m-a prins că iau pastile. A fost greșeala mea că am lăsat rețeta la vedere și atunci mi-a ars toate cărțile și toate hârtile. O, Doamne, Dumnezeule, Doamne! Îmi pare rău, Frank. Am să-ți comand alte exemplare. nu vorbeam de cărți, dar e drapui de cărți. Cărți, cărți, cărți. De ce nu mă las în pace să-mi văd învățătură? După cum se poartă, ai putea crede că am o aventură. Și ai vrea... Hai mi-a mai rămas timp și pentru asta? Eu sunt atât de ocupată să mă descoperi pe mine, să nu -mi dă voi să mai descoperi și pe altcineva. Eu știu că s-ar putea să sune cam egoist, dar tot ce mă interesează în momentul de față este numai ceea ce descoper în mine. Bineînțeles că nu mă interesează să-mi fac de cap cu cine știe ce individ. Pentru că atunci primul lucru pe care l-aș avea de făcut ar fi să uit de mine de dragul lui, E nu? probabil că soțul tău și-nchipe ca aventura cu mine. Ah, nu. Tu ești profesorul. I-am spus Cum e vorbit vorbit despre mine? Da. Și ce ai spus? Am... Am încercat să explic ce... aer proaspăt mi ofer tu. Știi... Ca și cum ai hrănit pe cineva, fără să aștepți nimic în schimb. Și el ce-a spus? El... n-a spus nimic. Am ieșit eu pentru o clipă și când m-am întors ardeau tot. I-am spus, iau încet, iau încet. Chiar dacă aș avea o aventură, am antunui Anton Cehov. Știi ce mi-a răspuns? Nu te-am acuzat, bă, că te-ai încurcat cu un emigrant. Și ce de gând să faci? Să-ți comand alte exemplare și să-mi scrie os din nou. Nu, vorbeam de soțul tău. I-am spus așa. N-are rost să plâng că laptele ăsta s-a stricat, cărțile astea s-au dus Dar dacă te atingi de perchin, tavala! Am fost. Îl iubește? <laughs> Îl văd din când în când cum mă privește și știu ce gândește. Se tot miră. Unde a dispărut fata aia cu care se însurase? Chiar îmi aduce cadouri din când în când sperând că așa are să o facă să vină înapoi. Dar ea nu mai poate. Ea s-a dus. Eu i-am luat locul. Vrei să renunți la cursul ăsta? Nu. Nu. Când da, arta și literatura iau locul vieții însă și cred că e momentul Nu, să... dar nu iau locul vieții, nu! Mă alimentează cu viața. El vrea să-mi fure viața și vrea să mă bage în mormânt. Eu venind aici și făcând ceea ce fac îmi oferă mai multă viață decât am trăit eu în șir și el ar trebui să înțeleagă asta. Să știi că dacă nu mă vrea așa vie, nu o să mă curg să mor pentru el. I-am spus că o să fac un copii atunci când o să aleg eu asta. Nu înțelege Frank. El, el crede că noi alegem numai pentru că putem să mergem într-o cârciumă și să alegem din 8 sorturi diferite de bere. Ha. Da, păi, da, da, el crede că am și ales deja. Am ales între Everton și Ivor. Sau, sau între unt și margarina. Da, e... sau într-o slujbă bătâmpită și alta inima, no, tata, be, Da, probabil ca soțul tău. nu mai face nici nu vreau să mai vorbim despre el. Nu, mai bine despre de ce la ce hovăsta un geniu comic. Nu crezi că am putea renunța la curs în seara asta? Nu, vreau la... să aflu și trebuie să aflu, Frank. El îmi poate arde toate cărțile și toate hârtile. dar dacă le am pe toate în cap, nu se mai poate atinge de ele ca la tine, Frank. Tu ai totul în cap. Nu, iubiri, sufletai să renunțăm la nu. curs în seara, Mergem undeva la o cârciumă, bem ceva și discutăm. Nu, nu, vreau să discutăm aici despre ce Mai bine am discutat despre tine și soțul tău, draga mea. Ce -ho! Chekhov, Chekhov, Chekhov, Ce, da, Chekhov. Nu vom discuta despre Cehov și ne vom imagina că asta este o Crăciun. Da, mă rog. Doamne, Frank, îți place chiar atât de mult să bei. Ah, mă dau după asta. Să știi că n-am niciun sentiment de vinovăție în direcția asta. Nimic, nimic, nimic, nimic. Da, da, da, da. Și atunci când erai poet, Frank, și atunci be Uneori. Nu așa de mult ca acum Înțelegi? Măreția băuturii Este că face pe oricine să creadă Că în spatele vorbelor Există ceva de spus de ce ai renunțat tu să mai fii poet? Ah, asta e o întrebare de cărciumă. Păi, și noi unde suntem, nu suntem la cărciumă. Be da, dar la una la care se discute ce cu. E lasă că el e el al doilea pe listă, dar primul ești tu. Hai, dai drumul, spunem. De ce ai renunțat să mai fii poet? N-am renunțat. Pur și simplu mi-am dat seama că n-am fost poet niciodată. Cum, așa? Eram pe o cale greșită. În loc de a crea poezie, mi-am pierdut ani în șir încercând să creez literatură. Eu credeam că asta fac toți poeții. Ce anume? Literatură. Poeții nu prea cred în literatură, Rita. Nu înțeleg. O să înțelegi, o să înțelegi, o, înțeleg. o să Când înțeleg? o să înțeleg? Uneori mă întreb dacă o să înțeleg măcar ceva din toate. Doamne, Dumnezeule, ca și cum ei mereu de la început, mereu de la început, dar mereu într-o altă limbă. Uite, Frank, stăteam eu și citeam piesa a lui Chekhov și mă gândeam cât e de tristă cu, cu toți oamenii care se sinucid și puștiul ăla, Constantin, care tot încearcă să-și scrie Capodopera și toată lumea râde de el. Păi e tragic, nu? Așa, și după aia am citit analizele piesei și... Tot să-i țin una și bună, că ce e un geniu comic. Bine, dar, nu, nu, nu, nu este o comedie, nu, nu e o comedie, comedie. Da. Cum să-ți explică să mă înțelegi mai bine? Uh, L-ai văzut pe Cehov la teatru? Nu. Se duce pe acolo? Ai fost vreodată la teatru? Nu. Ar trebui să te duci. De ce nu mergi în seara asta? Unde? La teatru! La teatru? Da! Eu la teatru, da. da, Dumnezeule? Nu, eu urăs, teatru! Nu, și atunci de ce vă trebbiți pe mine? Că tu ești cea care vrea să afli, nu? E, vine, vin cu mine la teatru! Nu, da, vin cu mine și ce da. o să spun eu, Julie. E spui simplu că vin cu mine la teatru! Ce da, da, iartă da, da. că da. n-am putut să vin astăseară la masă. Am fost la teatru da. cu minunata Ravi Santa Rita! Da, da, dar fără boșcării! Sunt cât se poate de serios. Da, nu, nu, ce crezi că să fie geloasă? Dacă o să afli că am fost la teatru cu o persoană pers Două săptămâni vom lua masa de dimineață ca doi surdomuți! Da, de ce? De ce nu? Mă gândeam că n-are niciun motiv! de la mine, oricât de ciudat ți s-ar părea, în gelozie, chiar și o femeie cu o facultate absolvită nu depășește media. Da, de ce să fie geloasă pe mine, Frank? doar nu o să te violez în mijlocul pescărușului. Păi păcat că așa ar deveni și pentru mine teatru interesant. Oh. Oh. Niciodată nu spui adevărul, Frank. pofti Niciodată! Tot timpul, numai bancuri și șmea... Potențiile tare sunt a fel de implacabile ca... Ca mărbea? Da, ca tragedia, da. Numai că nu va fi nicio tragedie, pentru că eu vei fi bucuros să te văd plecând. Nu îți mulțumesc foarte mult. Nu e chiar o să te bucuri? Să te văd plecând? Bineînțeles, nu-ți doresc să-ți tot restul vieții într-o încăpere ca asta. Nu, nu, nu, nu. Doamne! Câteodată poți să fii cu adevărat mizerabil, știai? O clipă înainte era un teribil de fericită și acum m-ai făcut să mă simt de parcă mi-ai fi băgat mortul în casă. sala lasă, lasă, lasă. Avem noi ceva aici care o să-ți zâmbetul pe buze. Mm. Aici avem poetul nostru, al dracului de bun, Blake. William Blake! El însuși. Ceilalți îl complică prea mult, da ție. Ți-o să-ți placă, ah. Vine, ieși, uite. citește ți pe asta. Asta? A -a. Hm. O roză, tristă ești, zburătorul nevăzut, ce fâlfâie în noapte în furtunos nostru mult, culcușul bucuriei tale, văzutul la de sus, și cu tainică iubire, viața ți-a îl știi. Da! L-am făcut la cursurile de vară! Dar nu era în program să faceți Blake la cursurile de vară? Păi nu era, dar am dat de un profesor care era nebun, era fanatic după Blake. Toată ziua vorbea numai și numai despre Blake. Nici măcar nu putea să mănânce fără referire la Blake. Blake pe post de cartofi prăjiți. Era foarte bun, totuși. În ultima zi, i-am făcut un cadou și în el am pus poemul ăsta, Tristă Roză. Numai că l-am schimbat eu puțin. Era așa. O roză tristă nu mai ești? Doar moartă și uscată? De când un grădinar hainte a vrut decapitată? Credeam că o să turbeze, dar n-a fost așa. mi a plăcut. Și știi ce mi-a spus Frank? Parodia? Reprezintă un compliment travestit în un mor. Deci l-ai făcut pe Blake. Ai trecut prin toate cântecele inocenței și experienței? Bineînțeles. Dar ce poți să faci, Blake, fără să treci prin inocență și experiență? Nu. Bineînțeles că nu baby says she's mine you know she tells me all the time you know she said so I'm in Fră. Hello, friend. Hello, Rita, intârziat! Of timp! Știu, Frank, l-a fost de neevitat. Chiar așa? De ce s-a întâmplat cu vocea ta? Nu s-a întâmplat nimic cu ea, Frank. M-am hotărât să vorbesc ca cum trebuie. Trish spune că nu are niciun haz să discuți despre frumusețea literaturii cu o voce urâtă. Dar tu nu ai o voce urâtă, ce-am mai! Hai, vorbește calme. Vorbesc așa cum trebuie, eu trebuie să exersez în condițiile vieții de zi cu zi. să mă țin lumea așa acum înainte? spune că nu contează cât de greu, eu trebuie să exersez continuu. Ce m-a vrut să-i transviți nu predau lecții celor de televiziune? Oh, oh, oh, oh, oh. eu nu sunt carai. Nu vreau să trebuie să fiu perseverent. Si ah. ah. să Bravo, așa, da, așa, da, hai, hai, hai, stai jos, stai jos, stai jos, stai jos, stai, doar ce -i? Ce? Asta, asta de pe spatele de tău. Mă, ah, ia uite, iarbă. Iarbă? Iarba. a, ah, da, astăzi am venit puțin mai devreme și am avut o discuție cu studenții aici pe iarbă, știi, și... Sunt discut cu studenții de aici. Dar ești așa de surprins, Frank, știi bine că acum îmi pot ne, pe azi, Nu sunt surprins mai că e puțin cam speriată. Dumnezeu, știe de ce? Ca studenți, sunt doar prostii. Oh, mi spui, da, să știi că mi-a dat discuție doar pentru că trecând am... pe acolo, l-am auzit pe unul dintre ei. Spunând că între Lady Chatterley și fișii iubiți, el preferă ca roman, amantul doamnei Chatterley. Sigur că puteam să-mi de drumul mai departe sau să mă duc direct la el și să-i spun de la m-am dus direct și am spus iertați-vă. Iertați-mă, dar nu mai pot suporta toate inepțiile pe care le spuneți despre H.D. Lawrence s văzut, visat ce multe au făcut, am încercat să le explic compara ale cu fișii și iubiție, ca și cum ai compara ca vinul spumos cu șampana. S-a început o mână de discuție, s-a început cu mine, dar da, da, da, da, da, n că ar fi mai da, pe da, Freck, a călcat, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, a da, l da, da, da, da, da, Ah, ah, unul dintre ei chiar în nebunise. Păi eu le-am vorbit numai 5 minute și m-au și invitat să mă duc cu ei în vacanța de iarnă în sudul Franței. Yeah. Tu nu poți pleca? Nu. De ce? Ai examene de dat? Ah. <laughs> Examenele sunt înainte de vacanță. Era yeah, la. Mm. Trebuie să aștepți rezultatul, nu? Ah, da. <laughs> Oricum nu puteam pleca, Frank. De ce? Pentru ei totul e ok. Se pot urca într-un autobuz hodorogit și pe aici drumul. Eu uh, nu prea pot. <laughs> Știi? Tiger. Ăsta se Tiger. De fapt, numele lui e adevărat, e Tyson. Dar toate fetele pe acolo așa strigau: Hey Tiger! Tiger! Tiger! <laughs> Nu uh, are vreun rost să mă ocup de toate asta. are vreun rost să te pregătești pentru examene Dacă ai de gând să te îndrăgostești și să pleci în sudul francei Ce Cum să mă îndrăgostesc? Dar de cine? Doamne Dumnezeule, Frank, am vorbit doar cu câțiva studenți, zău Am mai auzit eu de neînțelegeri? Dar e pur și simplu ridicol Perfect, da, te rog, încetează cu despre domnul Tyson Dar n-a fost nicio pălăvrăgeala Mai bine spune cum e eseul ar fi la locului printre astea de aici, ale studenților adevărați. Serios? Al dracului de serios. Wow! Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was young, was so much younger than today, I never, need, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self Sure, Now, now find a mind. and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground Aynar, fascinant! Așa cum găsesc fascinant o mulțime de oameni printre care mă învârt eu acum, Frank. Și de ce? Pentru că sunt tineri, tineri și pasionați după lucruri importante, înțelege? Adică nu sunt niște farse, nu! No. Sunt mult prea tineri pentru asta, Frank! Și îmi place să fiu cu ei! Probabil că nu doresc să-ți mai pierzi timpul venind pe aici. Nu fi prost. Ți-am spus că îmi pare rău că am întârziat, dar ascultă-mă. Acum trebuie să plec am întâlnire cu Triș la șapte. Mergem să vedem un spectacol cu pescăruși? Ia dacă ne cheamă Cehov. Alo! Îți vine greu să mai pierzi două, trei clipe pe aici, nu este așa? Nu este așa. Numai că acum trebuie să mă duc la teatru. Iar săptămâna trecută noi ai venit deloc. Doar un telefon prin care să-mi spui că trebuie să lipsești. Um, a fost... A, am... Știi, acum mi se întâmplă o mulțime de lucruri. E mai greu. Cum spuneam Marita, dacă trebuie să renunț la cursul asta? Pentru Dumnezeu nu mai spune că trebuie să renunți. Cum trebuie să renunț eu? Trebuie să vin pe aici. Trebuie să vin pe aici, Doamne Dumnezeule. Dar ce am să mă fac la examen. O să-l iei, o să-l o să treci ca grâns, ca prin apă. Nu era nevoie să faci mutra asta boss Păi să mă scutești de da? Dacă ai vin în stare să nu mai tot porcăria aia pe gât, în speranța că o să te simți și tu poet, atunci am putea discuta lucruri esențiale, Frank. În loc să mă tot anchetez unde mă duc, cu cine mă întâlnesc, unde lucrez. Venirea mea aici ar însemna ceva pentru tine. Capabilă să descoperi ce este esențial și ce nu uita? Eu inteleg critica literară, Frank. Când am venit eu aici, asta era programa noastră analitică. Critica literară? Vă critica literară. Vă doresc cuvântul despre toate astea până săptămâna viitoare. Da, ce sunt astea? Critica pură, fără sentimentalisme, fără subiectivism. One analyser critical poeta engles contemporane m'ai puțin cunoscut. Eu Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins Silently closing a bedroom door Leaving the note that she hoped would say more she goes downstairs to the kitchen clutching a handkerchief quietly turning the back door key stepping outside she is free she Intră. Ce cu tine aici? Nu trebuie să mai văd până săptămâna viitoare. Oh, oh, oh. Ești stras. Trebuie să mă întreb dacă mai sunt capabili de înțelegere rațională. Atunci da, sunt prea, sunt treas, <laughs> treas. Nu pentru că vreau să aud ce spun, doar dacă ești treaz. Hai spune, spune, spune. Sunt strălucitoare, Frank. De ce n ai mai scris nimic? Sunt strălucitoare, profunde, spirituale. Ca Mai spune, mai spune! Mm, chiar așa și este, frăi. Și nu numai eu cred asta. Am stat cu trinci toată noaptea și le-am cidit. Și ea este de acord cu mine. Nu știu, de ce n-ai mai scris nimic? De ce te ai oprit tocmai atunci când puteai naște poeme ca acestea, frăi? Frank, am stat aproape toată noaptea discutându-le. La început le-am privit doar așa, ca pe niște simple poezii contemporane, știi? Sigur, ca pe ceva mai particular în acest secol, dar... Ascultă, Frank, ce le face mai... Uh, ce le face mai, uh, mai... Mai, mai, mai, mai, mai? Uh, stai, uh, stai, cum spunea Trish? Ce le face mai pline de rezonanță decât celelalte poezii contemporane este că poți vedea în ele o linie coborâtoare direct din tradițiile secolului XIX, tradiția spiritului, combinat cu aluzile clasice. Da, asta este minunat, da. Rita! Minunat! Da. Mm -hmm. tu dai seama ce-ar fi și dacă ți-aș fi dat eu poezia asta prima dată când ai venit aici? Vai, frăi. Păi, în primul rând, n-aș fi recunoscut aluzile, nu le-aș fi înțeles! Oho. Am făcut! Treaba bună cu tine, nu este așa? E adevărat. Acum pot să văd. Știi, Rita. La fel ca tine, cred că o să-mi schimb numele. Ha. De acum încolo, insist să mi se spună Mary. De la Mary Shelley. Aluzia asta, o înțelegi, Rita? Pofti? Mary Shelley a scris un roman gotic celebru intitulat Frankenstein. Nici acum nu înțelegi Rita. Această grămadă pirotehnică de aluzii conștiente de sine este fără valoare, este lipsită de talent, este derahat. Și poate fi recunoscută ca atare cine oricine posebă o urmă de bun simț în el. Este genul de lucrări care screază o mereu mai prost. O să găsești mai mult spirit în cartea de telefon și probabil că tot acolo -o, -o, -o, o să găsești mai mult adâncime. Sunt pretențioase, fără gust și n-au stil, n-au stil. Da, stil. Bă, bă, bă, ce, bă, ce da nici nu mă așteptam să-mi dă cu Tu recunoști de... acum literaturilor da, așa? De Hai de ce n-o Nu da? cred că mai sunt în stare este mai suport. Da, ce... Pe tine, draga mea, pe tine, pe tine! să spun eu ce nu mai ești în stare să suporti! Dumnezeule, artist, bețiv, care-și plânge singur de mine! Ce nu mai pot suporta este că acum sunt educată! Oh. Educată! Oh. Aia e! Nu-ți place că fetița a crescut, că nu mai stă pe genunchi lui papa oh. și nu mai cască ochii de mirare la tot ce spune el, nu-i așa? Oh. Sunt educată! nu place că nu mă mai vezi săra încă. Ah. Așa cum eram. Nu-ți place pentru că ești la fel ca toți ceilalți? Îți place să-ți menții și slabi? Ah. Pentru că doar așa far ah. șarmanți și delicioși. Doamne Dumnezeu, eu nu am nevoie de tine. Să nu am o cameră plină de cărți acum. Eu știu ce rochii să port, ce vin să cumpăr, ce piese să văd, ce ziare să citesc, ce cărți să citesc. Da. Eu pot să mă descurc fără tine. Asta este eu tot mai ce ți-ai dorit. Te-ai zbătut atât de mult pentru atât de puțin. E puțin pentru voi ăștia, care le știți pe toate Și le luați pe toate așa cum sunt Și vă bateți joc de toate Pentru voi e puțin Ai descoperit o cultură, nu este așa? Ai descoperit un cântec mai bun, nu este așa? Nu, nu, nu, Rita Ai descoperit doar un alt cântec Numai că pe buzele tale sună gol Fals, strident și melodie Oh, Rita, Rita, Rita Știi că mie nimeni nu mai îmi spune Rita? Am renunțat la rachatul acesta pretentios de data ce mi-am dat seama ce ascundea. Prostule! e. Mi-inei nu-i mai spunerita. Doar tu? Da. Cei da. cum zise mai acum, Virginia, sau Charlotte, sau Jane, sau Emily Browning. Acolo la dina Rita White. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Susan White. Nu? No? Oh, îmi pare rău. Mulțumesc. Mulțumesc. Alo? Trish? Sunt prieten de-al Ritei la... Susan, da, Susan, ai să-i spui că... Frank e la telefon, meditatorul ei. Da, să-i spui că eu... am înscris-o la examen. Ea nu cunoaște toate amănuntele, ora și locul unde se desfășoară. Ești amabilă să-i spui că o rog... să mă sune... Mulțumesc. La mulți La multe.. La Te-au pe iubire? Ah, nu chiar. Atunci, de ce să-mi poachetez Australia... Acum două săptămâni am avut o noapte de pumie. Te-au prins în sfârșit cu contabilul șef? Metaforic. Și cum totul s-a petrecut metaforic, sentința a fost redusă de la pusul pe liber la doi ani de Australia. Mă rog, cu greu, putem spune o reducere de la. Ce-a spus, Giulia? Bon voyage! Nu pleacă cu tine? nu, no, nu. No, no, no. Ce faci acolo singur, Frank? În Australia glumești. Pentru cei ca în Australia, este un paradis. Nu știi că cei de acolo și-au botezat băutura favorită după figură literară? I-au spus bere force, dar numai că au scris-o așa cum îl pronunțai tu când ai venit aici. Mă duc la drag, atenția că au greșit. Fii serios. Sunt cât se poate, de serios sunt. Pentru Dumnezeu, de ce ai, -ai venit? Am venit să-ți spun că ești un profesor bun și să-ți mulțumesc că m-ai înscris la examen. Știam cât înseamnă asta pentru tine, așa? Nu doresc să-l iau, nu? Ce ar fi plăcut să scriu Frank cunoaște toate răspunsurile, nu-i așa? Așa am și venea să fac, Frank. Când supraveghetorul ne-a spus începeți, ne-am aplecat asupra hârtiei și în timp ce toți mâzgăleau acolo contra cronometru, eu stăteam și mă uitam la prima temă. Care a fost prima temă, Frank? <gânt> Sugerați Modalități de rezolvare scenică ale unei montări cu piesa Per Gind. Cu asta nu avei probleme. Am avut. Stăteam, mă uitam la temă și mă gândeam la ce mi-ai spus tu. Am încercat să renunț. Să-mi spun că greșeai. Tu crezi că nu mi-ai dăruit nimic. Tu crezi că n-ai făcut nimic pentru mine scritor m-am umflat de o groază de fraze goale și de citate. E adevărat, dar nu tu ai făcut asta, Frank, eu eram atât de flămândă și le vroiam pe toate atât de din plin, încât nu doream să mi se mai pună întrebări. Ți-am spus doar că eram o proastă. Uite, într-o noapte m-am întors acasă și triș, care credeam că e atât de echilibrată, care e atât de asânge rece, tot cum ai încercase să se spânzure. Magic, nu? Și a pierdut jumătate din viață, mâncând produse dietetice să nu strice ficatul și cealaltă jumătate încercând să se omoare. Stăteam, mă uitam la temă. Mă gândeam la toate astea. Apoi am început să scriu. Și ai scris, faceți-o la radio. Nu. Aș fi putut să scriu așa Și ai fi fost foarte mândru de mine Dacă apoi aș fi alergat într-un suflet să spun Am ales altă cale, Frank. am dat examenul Știu Cu rezultate Bune S-ar putea să n-aibă nicio valoare Dar am făcut o alegere Eu Din cauza celor pe care mi le-ai dăruit Eu am fost în stare să aleg De asta am venit acum, să-ți spun că ești un profesor bun. Știi, am auzit o mulțime de lucruri frumoase despre Australia. Se pare că acolo toate sunt de -abia la început. Problema este, de ce n-ai venit și tu cu mine acolo? <laughs> Ar fi bine pentru amândoi. Părăsim un loc care e pe moarte în favoarea uneia care abia se naște. <laughs> Brian, dacă ai luat trei pence fiecare sticlă, ai putea să cumperi întreaga Australie. <laughs> Ești evazivă. Știu. Mm -hmm. Tiger m-a invitat să merg în Franța, în vacanța de Crăciun. Și Și te duci? Nu știu, e cam neserios, dar eu n-am fost niciodată în străinătate. Și mama m-a invitat la ea de Crăciun. Și tu ce ai de gând să faci? Nu știu. Aș putea să mă duc în Franța. Aș putea să mă duc la maica mea Aș putea să fac un copil. Nu știu, am să aleg. Mă rog. Orice ai de gând să faci... Ai putea la fel de bine să iei și chestia asta. Dar ce e asta? Așa. de fapt, cred că e o rochie. Am cumpărat-o mai demult pentru o prietenă de mea, o femeie educată. Aușă, dacă ți se potrivește că eram destul de beat când am cumpărat-o. O femeie educată, Frank? Asta numește o linie civilizată! E bine, n am cumpărat-o, am pus un accent mai mare pe cuvântul femeie decât pe cuvântul educată. Mereu am tot luat de la tine fără să-ți dăruiesc nimic. Niciodată. Asta nu e adevărat. E adevărat. Mai că nu m-am gândit niciodată că eu ți-aș putea dărui ceva. Dar pot, Frank. Pot. Vino aici. De ce? Vino aici. Stai jos, stai jos. Te tuni o sciză de 10 ani între. Oh, oh. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. Help. So much younger than today I never needed anybody's help in any way now, But now these days are gone and I'm not so self-assured Now I'll find a chambermine And open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being around Ați ascultat Meditațiile Ritei de Willy Russell Traducere și adaptare radiofonică de Florian Pitis oh, Au interpretat Emilia Popescu și Florian Pitiș. Redactor Marina Spalas. Regia de studio Dan Bobe și Mihaela Wance. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Inginer Vasile Manta. Regia artistică Florian.